Finansministrar, centralbankschefer, företagsledare och professorer. Alla var de överens om tagen för att häva och bromsa den ekonomiska krisen. Nu när de ljusare tecknen kommer spretar ambitioner och strategier. Det här är Ekonomi i kort lördag med Britta-Lena Ekström. Jag har två gäster idag. En är med här i studion och det är Annika Winst, ekonom på Nordea. Den andra är finansminister Anders Borg. Och du finns i de schweiziska Alperna i Davos på det ekonomiska toppmötet World Economic Forum. Välkomna båda två. Tack. Tack så mycket. Till att börja med en splittrad bild, säger jag. Eh, vad säger du, Anders Boy, Håller du med? Det beror på vad man tar för perspektiv. När man har gått igenom de här olika typerna av mötena vi har haft internationellt det senaste året så får jag nog säga att jag tycker att vi är haft en gradvis humörförbättring. Är, jag har träffat ett antal av mina kollegor här på morgonen och, och suttit i ett antal paneler och känslan är att folk är under påtagligt mycket mindre stress. Flera återkommer till att vi nu ser faktiskt en, en relativt stark eller till och med förvånansvärt stark återhämtning framförallt i Asien. Sen har vi bekymmer kvar. De flesta i banksektorn är väldigt fortfarande mer oroliga. Det finns ett stort bekymmer i Europa som sammanhänger med med de stora underskotten där, där Grekland stod mycket i fokus för, för diskussionerna. Så att jag, jag skulle säga att det är väldigt mycket bättre än för 3 till sex månader sedan. Framförallt när det gäller Asien men en del kvarstående oro. Och du talade inte bara om hur stämningen är utan när, hur det ser ut i, i verkligheten i de olika regionerna. Ja, min erfarenhet är att just stämningen på personerna är en väldigt, väldigt bra indikator på hur deras länder mår. Det, det brukar vara så att när det är riktigt illa då springer folk in och ut i rummet och pratar i telefon och kan inte riktigt fokusera på något annat än i sin egen diskussion. Och, den typen av press- och stämningsläge har vi inte riktigt längre. Annika Winst, vad säger du om den här bilden av läget? Nej, jag tycker inte det har varit spretet utan nedgången och finanskrisen var ju väldigt synkroniserad. Hela världen stängde ner samtidigt och nu återhämtas man också i det första skedet ungefär på samma sätt på grund av stimulanserna. Men däremot är jag mer orolig framåt för att det kommer spreta och det bygger ju på att vissa länder har gått in starka, med starka finanser i den här krisen och kommer också ut i ganska bra skick medan andra har gått in med stora obalanser och har byggt på ännu större obalanser. det kommer att göra att man står inför helt olika utmaningar. Kan man därmed säga att krisen och hur den har hanterats förstärker olikheterna? Nej, alltså de åtgärder man har vidtagit har ju varit alldeles nödvändiga. Mm. Det var ju en, en finansmarknad som inte fungerade. Ja, men så... effekterna av dem, de ser vi ju nu. Ja, jag skulle vilja säga att hur man hanterar det framåt kommer att göra att det kommer att se väldigt olika ut och att, att man stimulerar så mycket som möjligt det har varit nödvändigt men baksmällan kommer att vara olika kraftig. Ja Anders Borg, jag utgår från att du tycker att det var nödvändigt att stimulera eftersom själv bidrog till det men, vad, men, men fortsättningen då? Jag vill gärna hålla med Annika. där. Alltså är man i ett sådant akut läge som vi var för ett år sedan då får man helt enkelt öppna alla garderober och alla förråd man har och ta ut vad man överhuvudtaget kan få tag i och, och använda. För att Vi hade annars hamnat i någonting som hade påminnt om 30-talsdepressionen. Därför var det rätt även av länder som Storbritannien och USA som hade relativt stora underskott att i ett sådant krisläge öka underskotten. Nu däremot så är det som sagt så att Eh, underskotten blir ett växande problem. Och det, problemet är inte små länder som Grekland utan problemet är att det under dem ligger jättestor upplåning från USA, Japan, Storbritannien och ett antal länder. och Det kommer sätta press på. Och här drabbas ju en del länder som egentligen inte har så mycket ansvar för. Vi ser till exempel att ungrar och tjecker som har relativt god ordning på sin ekonomi tar, tar väldigt mycket stryk nu av, av, av en grekisk smitta. Så det här kommer ställa nya krav på aktörerna i fortsättningen? Jag tycker nog att den, den allra tydligaste slutsatsen för beslutsfattare i kommuner, i stat och i företag är, och i banker inte minst, att, att vi måste bygga robusta strukturer framåt. Vi har den här typen av finansiella stormar Relativt ofta i världsekonomin. Och det vore naivt att tro att vi kan förhindra det. Utan vi måste så att säga, bygga så robusta strukturer vi kan. För att, att, att saker och ting ska stå kvar även efter stormarna. Om vi går tillbaka lite efter före krisen så att säga. Då fanns det ju också olikheter i världens ekonomier. Eller hur Annika? Ja det är klart. Det, det gör det alltid. Man befinner sig i olika cykler och så vidare. Lite beroende på vilken produktion man har. Och så Men då är min fråga till er båda här. Om krisen har förstärkt de här olikheterna, eller inte? Andersborg, vad säger du? Ja, det, det är klart att en... Om jag får säga något märkligt nu, men som jag ska försöka förklara. Så, tack och lov så är det ju så att det är de rika industriländerna som har drabbats hårdast av den här krisen. Mm. För en gångs skull var det inte utvecklingsländerna. Det var inte Afrika, Asien och, och Latinamerika som drabbades hårdast. Nu ser det ut som att de länderna kommer ur lite bättre- de stora orosmomenten är ju faktiskt hur underskott i USA och framförallt amerikanska hus som ska reagera. De har tappat jättemycket i husprisvärlden och i annat. Och det är ändå så att världsekonomin behöver både att amerikanska konsumenter börjar konsumera men att de absolut inte återgår till de beteenden vi har haft under de sista 15 åren. Vad säger Annika? Ja, vi pratar väldigt mycket om konsolidering och med det menar vi att man behöver se om sitt hus och det ser väldigt olika ut på många olika håll. Det är hushåll som behöver se över sina balansräkningar, det är företag som behöver se över sina banker men också länder då med olika förutsättningar och det här kommer att skapa... Skillnader vad gäller tillväxtmöjligheter men därmed också beslutsfattande makten förskjuts till de länder som har överskott och kan hantera det här medan länder med stora obalanser har kniven på strupen och måste rätta in sig i Men jag återkommer till det här, skillnader fanns väl förut också? Vad är det, vad är det nya i skillnaden där? Jag skillnaderna har ju växt väldigt stora med tanke på att obalanserna är så enormt stora i ett historiskt perspektiv i viktiga länder som Andes är inne på, som USA och Storbritannien till exempel. Och, och det skapar en helt ny agenda för dem. Fördröjer de här obalanserna återhämtningen, Andes? Ja, så alltså, vi har ju från Sverige väldigt smärtsamma minnen från tidigt 90-tal, så att... Om man nu har ett underskott i Storbritannien som ligger strax under 15 procent då tror jag att de flesta svenska kan dra sig till minnes av vad vi fick gå igenom på, på tidigt 90-tal. Det är klart att det gör engelskmännen, ja, engelska är hushåll oroliga och, och det är klart att det kommer betyda att man både får höja skatter och skära ner i olika utgiftssystem. Och det är också sant för USA, det är också sant för Japan och, och det är en väldigt stor del av världsekonomin. Så att eh, de här länderna kommer, när vi ser att återhämtningen är mer tydlig behöva gå igenom så pass svåra politiska beslut att det är sånt som formar det politiska klimatet för, för det närmsta decenniet. Hur mycket kan du utveckla det? Det är klart att om vi minst tillbaka med de här stora nedskärningarna i kommuner förändringar av trygghetssystem och skattehöjningar som vi fick göra det, det är ju liknande åtgärder och, och det är klart att om hushållen ska betala högre skatter för att få sämre välfärd då sätter det ett väldigt tryck på de politiska systemen så att jag, jag tycker, det kan man naturligtvis fundera på om man ska dra för, för, för läxor av en sån här kris men för mig känns det att komma tillbaka till starka offentliga finanser att ha ett manöverutrymme nästa gång för vi, vi, vi får en ny sån här kris inom 4, 5, 6, 7 år någonstans där så, så har så att säga, världsekonomin byggt upp så mycket obalanser att det blir en ny korrigering och, och då, då ska man ha huset i ordning för, annars, för det, det blåser fruktansvärt hårt i de här finansiella stormarna. Ja, jag delar också den synen och, och det gör att vi tror att tillväxten kommer bli lite sämre framöver för att det här betyder att centralbanker kommer höja räntorna och man kommer inte stimulera utan snarare behöva strama åt och det gör att Förutsättningarna nu är gynnsamma så länge man har stimulanser på. Men när man ska börja konsolidera runt om i världen kommer det påverka tillväxten. Och Därför är jag lite mer försiktig om tillväxtprognoserna framåt än vad regeringen är. Jag delar deras syn väldigt mycket under innevarande år. Men framåt är, så tror jag att Sverige är en liten öppen ekonomi. Vi kommer att påverkas av att stora länder sitter med stora obalanser. Mm. Och, och, och det, den påverkan, kan du säga någonting om vad det är, hur vi kommer att märka det Ja, om vi får en minskad global handel så är det viktigt för vår industri, vår exportsektor som är en tung motor. Och får vi en sämre utveckling globalt så är det klart att då blir hushållen också lite mer försiktiga. Högre räntor gör att man avvaktar lite och det gör att vi har inte riktigt den stimulansen som vi har just nu. Anders Borg, du har ju de senaste dagarna här, just lagt en ny, gjort en ny bedömning och du säger att det ser väldigt bra ut. vi har ordning på våra finanser i Sverige. Men vad hjälper det om inte andra? Har ordning på sina finanser i världen? Ja, vi räknar ju också med att det blir en rätt försiktig global återhämtning de kommande åren. Men det, det samtidigt är det så att det man som ska fundera på det är ju det som förvånar den. Och det som har gällt de sista sex månaderna är att varje gång vi har fått nya siffror från den svenska arbetsmarknaden så har arbetslösheten kommit in ett par snäpplägre än vad vi räknat med och sysselsättningen något starkare. Och då måste man börja fundera på vad det här betyder. Jag tror ju själv att. Det faktum att vi har haft mer expansiv politik än i de flesta andra länder och att vi inte behöver så säga, börja strama åt och faktiskt att jag tror att flexibiliteten på den svenska arbetsmarknaden står sig rätt väl mot, mot andra länder och den tror jag också har förbättrats under senare år det tror jag ändå talar för att för svensk del tror jag att vi kan se en, en period där, där det faktiskt blir så att arbetslösheten långsamt naturligtvis men ändå grider tillbaka ner mot förkrisnivåerna så att man kan vara lite försiktig om världen men Sverige tycks ha klarat sig, den svenska modellen på arbetsmarknaden tycks ha fungerat rätt väl de här åren. Men om vi då tittar på att, vi, att Sverige är ett exportland det är väldigt beroende av sin export och då måste vi ha något att exportera till så att säga. Är du orolig för att det inte kommer igång på ett kraftfullt sätt i de länder vi, vi, vi exporterar våra produkter till? Både ja och nej. Alltså det vi nu ser i återhämtning i Asien där jag såg att Korea nu hade en Tillväxt på 5% under fjärde kvartalet till exempel. Och där exporten i Japan har gått från minus 10-20% upp till plus 10% på, på några månader. I Asien är det en väldigt koordinerad, mycket kraftfull återhämtning av en dignitet som vi förmodligen inte har upplevt historiskt. Å andra sidan så är det klart att flera av våra, 70% av vår handel är det med, med, med, med Europa. Och det är klart att, att där får vi nog räkna med en tillväxt på kanske 1,5-2% de kommande åren. Men nu ska man ju då komma ihåg att svenska hushåll har väldigt högt sparande. Vi har inte haft husprisfall. Vår börs har kommit tillbaka. Det är rätt många som har jobb. Räntor och skattesänkningar gör att hushållen har rätt mycket pengar i plånboken. Så att... Det finns en del som tyder på att svenska hushåll har en lite, lite bättre förutsättning att driva tillväxt. Så det gör inte så mycket att våra exportländer då inte växer lika mycket som tillväxtekonomierna. Är det vad du ja, säger? Alltså ja och nej. Kom ihåg att vi under 2000-talet upplevde en, en sysselsättningslös tillväxt. och drevs tillväxten av väldigt stark export. Väldigt hög produktivitet och det är bra för välståndet men det ger väldigt få jobb så att får vi istället tillväxt i inhemsk ekonomi och i tjänstesektorn så får vi för samma tillväxtsiffror en bättre arbetsmarknadsutveckling så att i det här läget skulle jag säga att det är ett plus att svenska hushåll har haft så god ordning så att de faktiskt under de närmaste åren kan ta ner sparandet något och öka konsumtionen något. Det är ett plus att hushållen har eh, sparat och det är ett plus att vi har haft starka offentliga finanser. Men min bedömning är ändå att vi är beroende av det som händer i omvärlden. Och det är också så att i finansmarknaden är det ju någon vänta och se attityd nu. Vi vet att man har stimulerat väldigt mycket globalt. Man ska plocka tillbaka de här pengarna men vi vet inte hur och när. Och jag tror att när man börjar skicka de signalerna så kan det bli ganska stökigt och, och, och rörigt. Ja, bara kan hända. Stora flöden, man får ränterörelser som är kraftiga, man får valutarörelser som är kraftiga. Man kan också få börskorriser. Och det skapar en osäkerhet innan man vet hur det här ligger och det kan också påverka utvecklingen framåt. Tillväxten vi var inne på det där, nästan alla prognosmakare verkar ju göra bedömningen att det kommer att se väldigt olika ut i olika delar av världen. Är det här ett problem Annika? Ja, det är ju en styrka att Asien växer. Det hade varit mycket värre om hela världen var, befann sig i samma situation som Storbritannien och USA. Så att ur den aspekten är det ju en styrka att man inte har alla i samma korg och det, det är en draghjälp. Och det kan också komma att hjälpa eh, europeiska länder att kunna exportera till Asien. Andra prognoser säger att det blir svårt att överhuvudtaget nå upp till nivåer som före krisen. Vad säger du om det Andersborg? Borg? Vad, vad är din bedömning? Alltså för svensk del så är det ett par så att säga, grundläggande skillnader mot till exempel USA. Vi har inte haft de stora utrikeshandelsunderskotten. Vi har inte lånat stora belopp utomlands. Vi har inte, vi har inte haft stora underskott. Så att, jag, jag tror nog att vi för svensk del, jag, jag, Naturligtvis har Annika rätt att vi har förmodligen bättre tillväxttal 10-11 än vad vi har 12-13. och 13. Det, så att säga, det, det är nog de närmaste åren när vi har möjligheter att få, få riktigt stark tillväxt därför att nu har vi mycket lediga resurser och det finns egentligen ingenting som behöver bromsa tillväxten. Så småningom så har vi ett par bekymmer att titta på. Vi har till exempel under senare år inte riktigt haft så bra produktivitetstillväxt som vi skulle önska. Det är inte, det är inte ett jätteproblem i år, det är inte ett jätteproblem nästa år. Men det, gör, det, det är ju en faktor som vi måste hålla koll på framåt. Hur mycket långsammare blir återhämtningen än vad man kanske trodde när man såg de första tecknen på att det vänder det, vilket man gjorde i somras? Jag skulle nog säga motsatsen om jag får säga det. Att alla tecken vi har nu tyder ju på att vi kraftigt får revidera upp prognoserna. Valutafonden... Men du pratar inte bara om Sverige utan. Nej, nej men valutafonden tog upp sin mm. världstillväxt här i veckan från 3% från till, till, till nästan 4%. Procent. Så att alla prognosmakare globalt håller på att skruva upp prognoserna. Så att det, det, det nu skulle jag säga i den gängse bilden. Sen finns det risker i detta. Det här vi ser med, med diskussionerna kring Grekland, banksystemets funktionssätt obalanser. Det, det finns ett, ett antal saker som, som så småningom kommer ställa till mer problem. Men och, just nu är människor i fasen där de reviderar upp bedömningen. Och vilken av de här riskerna tycker du är allvarligast? Ja, jag är ju väldigt orolig för att man inte får ordning på offentliga finanser före nästa lågkonjunktur. För att hamna världen i en kris igen. Och det, det, som sagt, det kan hända om två år, det kan hända om fem år. Det vet vi ingenting om när sådana här störningar inträffar. Kommer vi in i en sån där de stora länderna ligger på underskott på 6-7 procent... Då kommer de ha väldigt, väldigt småt att hantera den krisen. Vilka kan det vara? Ja, det är ju framförallt USA och, och, och England och Japan som är i den sitsen. Så Stora att, ekonomier. Ja, och det skulle jag säga är att, att vi blir förhandlingsförlamade vid nästa kris. Det får vi inte vara, utan vi måste återställa ordningen innan nästa kris. Finns något tecken på att inte det inte blir så, Annika, att man verkligen gör det? Ja, det är, det är väldigt stora utmaningar de står för de har byggt upp jätteobalanser och vi ser också vad som händer politiskt i USA nu att det handlar om att vinna val också, ett maktspel och, och det kommer det göra i många länder så att det är svåra beslut som ska fattas och... Många du, aspekter att ta hänsyn till. Ja, du skriver ju i er senaste prognos här att du säger att exit-strategi, det vill säga hur man ska ta sig ur stödpaketen, det kommer att sätta agendan ja, alltså, det avgörande. Ja, jag tror att det kommer att vara väldigt viktigt. Det kommer att påverka finansmarknaden och kommer också påverka hur tillväxten kommer att ske framöver. Se ut. Va, va, vad är det som är allvarligt med det? Ja, det finns, en, det finns en osäkerhet att nu har vi fullt med stimulanser och därför så får vi också bra fart i tillväxten här och det är ju det som Anders inne på, att många reviderar upp sin syn att stimulanserna har gett effekt och vi jämför med extremt låga tal men när man, världen och företag ska visa att man kan stå på egna ben när man plockar tillbaks det här, ja då finns det en hel del att titta över i många länder och för många hushåll också där man är skuldsatt på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart och istället ska man då bygga upp reserver som man kan ha i nästa lågkonjunktur så det är en lång process som jag ser det. Anders börjar att leva i, man, i någon slags, slags manipulerad efterfrågan. Det låter ju väldigt riskabelt. Men det är ju ofta så här världsekonomin slår. Att det är så allvarlig lågkonjunktur som man tar till alla medel man kan. Och då får vi en väldigt expansiv politik. Det slår igenom om vi får en stark tillväxt förmodligen i år och nästa år. Sen drabbas folk, då när vi, om vi sitter här 2012 så skulle vi förmodligen, ta, förmodligen skulle några hävda att ja, vi är i en ny värld med en fantastisk tillväxt som kommer vara i evighet och säkert någon sorts ny, ny ekonomi och sånt. Och då börjar vi göra de riktigt allvarliga misstagen som gör att vi bygger upp obalanser som gör att det smäller en gång till. Så att jag skulle säga att det, de stora riskerna på kort sikt är, är, är så att vi inte får så stark återhämtning, men jag skulle nästan vara mer orolig för de misstag vi gör 20, slutet av 2011-2012 när vi kanske blir överdrivet optimistiska och kanske får en överdriven framtidstro. Överhettning? Ja, och det är just under fasen när det blir väldigt starkt som om man gör misstagen och får den här överdrivna framtidstron och då börjar helt plötsligt alla springa åt samma håll och då blir det inte bra. Eh, till sist, hur ska vi ta oss ur och framåt? Och det intrycket man får bland annat från Davos det är att det ser olika ut, alltså olika regioner olika länder gör på olika sätt. Varför är det så svårt att få alla att gå samma väg, Andersborg? Ja, det hänger ju ihop med att man har väldigt olika intressen. Det, det är grundläggande bekymret med obalanser är att vill man, om alla länder vill ha god ordning och reda och överskott i sin utrikeshandel, ja, vem ska då ha underskotten? Men för svensk del tycker jag att det vår utmaning är naturligtvis att komma tillbaka till goda offentliga finanser, naturligtvis jobba med arbetsmarknadspolitiken för att få att jobben ska komma och sen det tredje är naturligtvis att hålla ihop samhället i en sån här krisperiod. För det är klart att nu har vi haft en massa sociala kostnader som man alltid får i kriser och ska samhället funka måste vi hålla ihop det. Så det tycker jag är våra tre utmaningar. Men vad gör du för bedömning av världen i sin helhet? Att gå samma väg eller att gå olika vägar? Det kommer bli som vanligt att tyvärr bygger vi upp nya obalanser och tyvärr får vi förlättligen en, en, en snabb tillväxt som följs av en, av en ny kris. Det är, om man ska vara realistiskt är det så världen fungerar. Jag skulle vilja ställa samma fråga till Annika Winst. Är det nödvändigt att alla går, alla länder, regioner försöker gå åt samma håll? Nej och jag tror inte att det är möjligt heller eftersom förutsättningarna är så olika. Det finns vissa av de här exit-strategierna eller stimulanserna som ska plockas tillbaka som kan behöva göras gemensamt. Men väldigt mycket beror ju på hur det ser ut i de olika länderna så att nej jag tror inte att det kommer att se likadant ut. Det sa alltså Annika Winst, chefekonom på Nordea och vi har också haft med oss Anders Borg, finansminister från Davos.